Hej Lasse, to sekunder. Jeg øh, skal lige finde ud af, om jeg skal øh, kaste op, eller om jeg ikke skal kaste op. Jeg har spist noget tyk øh, Simon har stående her inde på kontoret. Pure fresh kaugegummi yes. med uh -huh. sukkerfri, øh, bubble cool midt, grynemtea, pure antemfrish. Det smager noget, man simpelthen lægger ned i toilettet, for at der ikke kan lugte brud, når man har været ude og skide. Og jeg ja, jamen, ja. tror, jeg er okay, men fy for satan. Ja, Ja, det øh, hvis du kan stoppe, så skal du ikke gøre det, så jeg kan se dig. Fordi at øh, jeg har en refleks, og det vil, hvis jeg ser bræk, så brækker jeg mig selv. Og det vil være nu. en lang samtale nu, hvis der bare sad to mennesker og brækker sig foran hinanden. Men ud over din øh, mund man smager af toiletrens. Har du det så godt, min mand? Nej, undskyld. Ej, nu, ej, stop, stop, stop, stop. <laughs> ej. Den er slem, altså. Det er sådan noget det, lyserødt det snask. Nu. Det er tyggegummi med sådan noget lyserødt snask indeni. Altså, jeg skulle aldrig nogensinde have tykket på det. Jeg har så dårligt... Så, men ud. Men Og nu er det, snad, det simpelthen ved at komme op. Ja, det. Ej, hvor hvad det klamt. Ida, det, det skal stoppe. Stop. Jeg mener det. Jeg mener, jeg mener det. Så stop nu. Jeg ligger på. Hey, jeg ligger på. Jeg ligger på. Ej. Ej, men jeg, jeg siger jo, at jeg ikke er okay. Altså. Jeg har for, ikke for, det ikke er klamt. det Det hjalp lidt. Nu kommer det lidt ud af systemet. Tak. Jeg. Ja. jeg. har det godt, Lasse. Jeg har det faktisk rigtig godt, synes jeg. <laughs> det jeg er seriøst, Jeg er meget stresset. Jeg er meget stresset. Jeg har en rigtig meget arbejde. Det er dejligt, men det er også et nøgen. Jeg er i gang med at forberede mig til, at jeg skal være vært på den der øh, Givord lyd koncert, den mm. øh, 7. september, øh, hvor jeg arbejder for Headspace, og det glæder jeg mig til. Men jeg er også rigtig nervøs, det længe siden jeg har stået på en scene, og så ja. er jeg nervøs for, om, der sådan, kommer der nogen køber nogle billetter til det her arrangement. Jeg skal jo have være været uanset hvad, men det der kan være sjovt, hvis der var nogen, der kom, ikke? Og så det også. Jeg står der i hvert fald. Jeg har købt billet, så jeg står der. That's a true friend. Thank, oh, you. Yes. Thank you. Udover det, så var jeg faktisk så var jeg tæt på sådan en... Øhm, så havde sådan en skrækoplevelse i går, kan man sige det? Jeg blev bange. Altså, jeg blev bange. Ja. Jeg var inde øh, på stadion og øh, se Simon spille en fodboldkamp på hjemmebane, øh, sammen med mine nye øh, andre øh, football wives -veninder. Så vi sad der, øh, fire piger og en baby, og øh, så vores kæreste spille. Og øhm, så lige skete der noget. Jeg kan ikke sige, hvad det var. Fordi jeg aner jo stort set ikke, hvad helvede der foregår nede på den der bane. Jeg kan bare se, at Simon spiller i nummer 16. Så holder jeg øje med, hvor på banen han er, og krydser fingre for, at han ikke falder og slår sig. Øhm, og, og lige så sker der så noget med en af de andre spillere fra Simons hold. Og så begynder fansene, som jo er mange tusind mennesker på den her hjemmebane, og brøl. Men ikke bare brøl. Altså du ved, de råber ord på tysk, jeg ikke forstår, men jeg kan mærke, det er ikke søde ord. De suger på dommeren, de suger på nogen for modstandernes hold. Og de begynder at stå med deres arme, sådan oppe i vejret, og være sådan... Stå sådan og lave sådan nogle fækkende bevægelser med armene, og være sådan meget org og jeg kunne mærke, sådan i starten var jeg sådan, at ja, ja, det ligger sig nok om lidt, men da det havde stået på i næsten sådan et minut, tror jeg, så var jeg sådan, wow, det er meget intens. Og nu kan jeg mærke, at jeg begynder at få, få angst. Altså, mit hjerte begynder at hamre. Og jeg kan mærke, at jeg bliver ked af det og det er så underligt. Ked af det? Jeg blev simpelthen så ked af det også, sammen, som jeg blev bange. Ja. Så jeg var sådan, jeg kunne mærke, at jeg var sådan nu tæller jeg til 10, og hvis ikke det stopper så bliver nødt til at gå ind i familie og få en sodavand. fordi ellers så kommer jeg til at sidde her og grave nu. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Jamen, altså var du bange for at de ville hoppe ud på banen og smadre for? Jeg ved og... det ikke. Altså det var også sådan lidt irrationelt. Ja. Jeg vidste jo godt at vi var på samme hold mig og alle de her sure mennesker, men jeg kunne bare ikke lide øh, stemningen de ligesom lag for dagen inde på stadion. jeg synes det blev ubehageligt at være i og meget intens ja. og virkelig højt lydniveau og jeg var meget øh, følsom overfor forlyde, og den er meget følsom generelt. Så jeg kunne bare mærke, at tårerne begyndte at presse på, og at hjertet begyndte at hamre, og jeg blev utryg, og jeg blev utilpas, og jeg var sådan... Babyen er her, og babyen græder ikke engang. Den har også høreværn på. Altså, vi <laughs> aner ikke, hvad der foregår på nej, det stadion. Nej. i den heksekæde her. Så, lige nu. Så, så længe den holder ud, så kan jeg vel også. Men ellers så går og tager jeg baby med ind, og så tager vi også en sodavand ind i familiemalancen. <laughs> men så stoppede det heldigvis. <laughs> men det er bare så sygt. Altså, hvor... nej, men, altså, jeg vil også sige, at jeg forstår godt din frygt. fordi at, altså, Bare se uh, England den her sommer til, uh, til EM, hvor de ja. begynder at smadre alt og alle. Også dem på samme hold. Og jeg kan også huske, at uh, jeg var engang. Uh, jeg kommer fra vardag, og jeg var sådan nede og se, Esbjerg mod FCK. Det var så det modsatte hold, at jeg sidder så på Esbjerg-tribunen, familietribunen var det faktisk det her, og Esbjerg scorede sig til 1-0, og der var en dommer, der gav en FCK-spiller rødt kort. Og altså, vi ved jo sammen godt, at FCK-fans, de er om nogen øh, propfyldt med testosteron. Så der begyndte at hoppe fans ind på banen, og stod sådan, Ej. at altså, de vil op og smadre os, og jeg kan bare huske, at sådan, altså, min far, sådan, og min far nej, vi kommer op og slår os ihjel, min rolig nu, rolig nu, der står en vagt, og jeg kigger ned på den der vagt, der bare sådan, altså, det, selvfølgelig er det dejligt, at han står der, men det var en 45-årig mand, der ikke så just trænet. Ja, det er lidt er ligesom spørgsmål. hjemmeværnet, ikke? Altså, sådan, altså det, det er sådan nogle frivillige det, det, det, det. mennesker, der godt kan lide at altså, få en pølse og, og, og se en fodboldgamp og få en orange vest på. Jamen, det er jo det. der er jo aldrig nogensinde et hjemmeværende, der har stoppet en slags kamp i byen heller ikke. Det er der jo ikke. De har stået og delt kondomer ud i, øh, i baggrunden. Det er natteravnene. <laughs> nå ja, det rigtigt. Men ikke at forveksle, altså de i virkeligheden har, altså natteravnene og, og, og security på fodboldbanen, og for den sags skyld også hjemmeværende, har i virkeligheden meget til fælles, tror jeg. Det er alt sammen en form for interesseorganisation og en, og, og en passion for, for, for noget, som, som driver dem, og ikke en form for uddannelse eller muskler, for den sag skyld i hvert fald. Det har du ret i. Det har du ret i. Men, men det er sygt, altså, men, men det jeg sådan, tænker mig på, jeg godt forstår, at du bliver bange der, det er der jo en, en, en, en decideret legitim årsag til, hvis der står øh, skængerne vanvittige, FCK-fans og råber, de vil op og smadrer både børn og ældre mm. og, og, og kvinder, fordi Esbjerg har scoret et mål, det var jo også vanvittigt. Men, men nogle gange så kan frygten også bare komme sådan irrationelt. Og altså, og nogle ting, man konkret ved, man er bange for, og så er der altså her den anden dag for eksempel, det er nok der, jeg har været mest bange øh, inden for sådan den korteste, altså du ved, det seneste jeg kan huske, at jeg har været rigtig, rigtig bange for ud over det på fodboldstadion, ikke? Det var da jeg var hjemme i Danmark forleden. Sjovt nok også øh, da Simon havde været til en fodboldkamp jeg havde været inde og forladet Vipper, jeg vidste godt at han spillede en kamp øhm, og da jeg så var færdig, så, øh, så kom jeg ud og øh, jeg tænker sgu ikke over om der er noget, altså hvad den er blevet den der fodboldkamp eller noget, jeg tænker over om min Vipper, de er pæn, og det synes jeg, at det er nice at gå og drikke lidt øh, dansk vand på gaden og solen skinner. Og så øh, lige pludselig så tækker der en besked ind fra øh, en af mine venner, der hedder Oliver, og så skriver han, hvad der sket med, nej, ved du hvad der er sket med Sim, altså min kæreste. Oh. Ikke? Ja. Oh. Og så er jeg sådan, nej, men du kan da være sød lige nu og fortælle mig, hvad helvede det er, du mener, siden at du skriver også sådan en nøjeren besked til mig, fordi er det en voldsomt nu bliver jeg rigtig bange. Og det der ja. sker i mig, i stedet for at jeg bare ringer hvad, øh, Oliver eller for den sags skyld Simon op, så går jeg straks ind på C og Hør. For at se, om der er nogen, der har skrevet, at min kæreste er død på banen. Nej, jo jo, jeg er sådan her. Han må være faldet om, så øh, der må være sket et eller andet alvorligt siden, at, øh, at, at jeg ikke ja. har hørt noget og siden at Oliver spørger mig på den der måde. Og hvis der ja. er det, så kan jeg jo ikke selv få kontakt til ham, tænker jeg. Så jeg går flugt ind på se og hører, de har ikke skrevet noget. Så går jeg på ekstrabladet. jeg går på billefladen nærmest. Jeg går ind på det der hedder live score som er, at sted, jeg ikke befinder mig særlig ofte. Ja, men der står der altså ikke, at han kunne være altså. Sådan. Ej, der kunne være der stå noget. jeg? Ja, det var lige før, jeg oprettede en Twitter-account, for at se, om nogen havde tweetet om, hvad der var sket. Og så til ja. sidst, så øh, tænker jeg, øh, udover, at jeg så også har bombarderet min ven Oliver med sådan 50.000 forskellige beskeder, hvor der bare står, du, er du sindssyg, du kan ikke skrive sådan noget her, og gider du godt at mm. fortælle mig, hvad, hvad du snakker om? Og øh, det skal jo siges, at jeg, imens jeg står og googler, billedbladet Twitter, og øh, for den sag skyld også live-score jeg de pipler ud af øjnene på mig, ja. fordi ja. jeg har en tanke i hovedet lige nu, og det er øh, en død mand, som er min kæreste, ikke? Ja. Ja, ja. Og, jeg, og jeg når så til sidst at være rationelt nok til at være sådan om. Kunne det være, at jeg skulle bruge at give ham et kald? Det kunne være, at være en start. Han, han tog det. Ville det. det ville være en start. Også fordi, det vil også bare være lidt en ærgerlig situation, at det første, som du møder, hvis, altså nu når du går ind og ser og hører, det er, at der står Sima død, og så det der billede fra, hvor han var 20 år med den der kap på. Den der -cap. <laughs> de, de, de altid bruger det. De har den, hatten. I <laughs> har. Det, har et Ja, ja. Ej, det er jo fordi, at, at de der blade, de bare har, det er jo sådan noget med rettigheder og sådan noget, så de bruger bare kun det ene billede, Simon de har fra dengang, han mm. var 19 år, og havde yeah. en rigtig fresh stil, <laughs> lignede lidt ufå og Jeppe, eller sådan noget. Og, ja, det havde godt nok ikke været nice. Men i hvert fald, så ringer jeg til, til Sim, og så øh, tager han den jo med det samme, simpelthen, er sådan, hey skat, øh, vent lige to sekunder, og jeg står jo bare der på gaden, og er... Hyler. og jeg sådan, jeg troede, du var død, og han er sådan, hallo, hallo, siger han så sådan, jeg troede, du var død, og han er sådan, hvad, er du okay, siger han så, så sådan, nej, øh, jeg troede, at du var død, for helvede, Ikke? altså mange gange skal man også gentage den sætning, og så er mm. han sådan, hvorfor tror du, jeg er død? Og så sådan, det sagde Oliver. Og så siger han, hvorfor skal Oliver ej, til, til dig, ej, at du er død? Ej, ej. Så siger han, det gjorde han måske heller ikke, men det føltes, som om han skrev, at du var død. Eller sådan. Og så er han sådan, er du ked af det? Og så er jeg sådan, ja. Jeg står faktisk praktisk talt her på gamle Kongevej og græder snot. Fordi jeg tror, ja. altså sådan, du ved, men, men det var bare sådan en rotibane på en, en lille 20 minutter midt på gamle Kongevej, øh, hvor jeg står græd og spærrede for alle barnevogne og alt muligt, fordi at jeg var simpelthen så fucking bange. Altså, så jeg var sådan helt handlingslammet, ikke jo, jo, jeg, altså jeg, jeg tror ikke, jeg kan... Altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvornår det sidste skete for mig med, at altså, der ligesom er en lille ting, der sådan, har, øh, har sat en eksplosion af frygt i min krop og at lærme sig at forestille mig, at folk øh, er gået bort. Men øh, sidste gang, hvor jeg virkelig sådan kan huske, at jeg virkelig var bange og sådan, øh, ikke frygtede for andres liv, men frygtede for mit eget liv, der skal vi tilbage i en klasse. <tryk> øhm, ja, <tryk> tilbage på Memory Lane. Og øh, det var fordi, at øh, vi havde projektuge, og så sidder jeg og skriver med en kammerat, jeg går i klasse med. Han havde lige taget en hjemmedag, fordi hans, øh, fordi hans mor skulle i koma, og vi var ret gode venner. Hvad øhm, Altså, vi var ret gode venner, mig og min Nej, kammerat. Ikke og han sat... han taget, han Nej, han havde taget en hjemmedag, han havde... fordi hans mor skulle i nonchalange sagt koma. Ja. ja, koma, ja. Han, altså, øh, du han, øh, hun skulle i bilka, eller sådan, jeg forstår ikke. Hun, han hun skulle, i, hun skulle lægges altså, hun skulle i et koma. koma. Hun skulle i koma fordi hun skulle opereres. Okay. Nå, hun skulle jo ja, det det det ja, i Ja, og, det, øh, og jamen, det, det, bliver, det bliver man jo hvis man skal altså opereres. Bliver lagt i koma, Som... bliver man lagt i koma, inden man skal opereres. Ja, okay. altså mi, ja ja, altså, min altså Lige øh, kort historie. Da min far, han skar sig selv i maven, fordi han var slagtet for et år siden, der skulle han jo også... nej det er altså, ved, ved, ved, ved, voldsomt, det er, jeg kan, ikke? Det, det, Nå det, ja, men dengang min far, han skar sig selv i maven med en stor kæmpe kød, der bliver han da også slagt i koma. Der er sgu også i koma. Det, ja. Det var for at sige... Jeg ikke. Det, det er meget normalt, når man skal opereres. Men han vil så informere mig om det. Øh, da han så skal skrive... Øh, Beskeden jeg har med, bare billeder spørger. af posteren, der lige nu står med en kødkniv i maven. Jeg kan ikke koncentrere mig ja, for... om det her. er det for en forfærdelig ja. historie. Hvordan har din far skåret sig selv i maven? Nej, men det, nej, det var jo så sygt, for det var faktisk, mens jeg var praktikant ud på The Voice, der får jeg bare en besked fra min mor af. Hej Lasse, har du lyst til at komme hjem? Far har stukket sig selv i maven nej! med i kødkniv. Nej! <laughs> og sådan, undskyld hvad? Men det er simpelthen fordi, øhm, han arbejder på et slagteri, og når du så jeg kød, Øh, så, så skal du huske at sådan en brønje på Som ligesom beskytter maven hvis <laughs> du nu kommer til at stikke så selv lige at øh, pusteren, min far her Han, øh, ja, han havde travlt Så han ikke lige fået brønjen på Og så skulle han så skære ind imod sig selv Og så smuttede kniven Nej, Men så skal han bare Men så skal han bare videre Som den jyske mand han er ikke Og så, lige pludselig, Ej, så kan han sig godt sig mærke sådan. Det bliver lidt varmt øh, nede i min mave det Og lidt... så trækker han op og så er der bare blod overalt alt. manden mærker simpelthen ikke at han har smidt det... en kniv ind i maven på sig selv, så står han lige Nej, og smider jeg... nogle mørke på hovedet. Det er en koncentration, der vinder noget. Det er simpelthen. Altså, simpelthen... Han er iskold. iskold. Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har så tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45. Kom, kom, kom. Skyd genvej med mols og få et fri kvarter på turen. Buk billet fra 249 i vores app eller på mols kom, kom, kom, kom, kom, kom. Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske mere at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på Synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt. Denne uge i Netto. Blandt andet Harvest bedst frostede grøntsager 10 kroner. H.C. Andersens skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto. På mit første job blev jeg introduceret til muz Hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig. Og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer altid til tiden plus minus 3 timer. Så spurgte han mig ind til min femårsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er et overlev! På sparing inden din næste mødsamtale. Skift til KRIFA nu og spare op til 5.000 om året. KRIFA vitter dit arbejdsliv seriøst. Og der vil jeg sige, der mærker han en gang frygt. Men det gjorde jeg tilbage uh, i ja, fordi at uh, min, uh, min kammerat ville så en få mig om hvorfor han ikke var i skole, og det var så fordi at hans mor var i koma. Men da han skal skrive beskeden til mig, så får han formuleret det på en forkert måde, så han bare skriver at han med sin mor og tog en hjemmedag. Så troede han bare med det var fordi at han bare var så lidt, kunne ikke lige magt skole. Så jeg lavede sjov med det, så jeg begynder at lave jokes og han, min kamerat begynder at svare tilbage på mig sådan altså ærligt jeg er fucking sur på dig nu, så jeg tænker bare ja det er fint nok, og sådan noget. Prøv at, når jeg ser dig igen så smadrer jeg dig og du er ej. færdig og jeg mener det Hold og jeg siger jeg smadrer ej. dig og sådan, ja, ja, det er godt, men nej, du kan ikke engang bøje sure og sådan noget. bare sjov, og sådan, jeg er i fitness lige nu, men når jeg er færdig her, så kommer jeg over på skolen, og, altså, og så bliver det ikke sjovt, og var sådan, ja, ja, det er fint nok. Og så sidder vi midt, midt, midt i en fremlæggelse i 9. klasse, og lige pludselig, så bliver døren bare sparket op. Nej. Altså, ikke bare <laughs> lidt op, men det bliver fucking sparket op. Og så går ham der min ven hen til mig, og råber mig sådan i hvad fuck er det, du ved, og du er så fucking dum, og du fatter ikke en skid. Men han kan ikke få for sig selv til at slå mig jo, fordi at han ligesom... Der lærer øhm, nej, nej, nej, fordi vi er så gode venner jo, øh, går jeg ud fra. Det kan det også, selvfølgelig også godt være, at der er en lærer. Men læreren hopper op og sådan holder ham tilbage, og han står stadig, fuck, men jeg skal bare have fat i og sådan noget. Og jeg, altså, mit hjerte galoperer så meget. Og igen, ligesom dengang, jeg blev kørt ned af damen øh, om i parken ved siden af huset, så det er det bare sådan, så, så giver jeg bare frit los og så ender jeg med at sidde tisbukserne tisse inden den klasse der Og jeg kan ikke, og jeg, og, og, og, altså, og jeg er bare bare sådan, jeg ved ikke, hvad der er værst, at min kammerat vil, vil smadre mig, eller at måske hele den der klasse op, da jeg lugter pis. Du, du tissede inde i på i bukserne? Ja, ja. Fordi du blev bange for din bedste ven, hvis mor var i koma? Ja, ja jeg, jeg, jeg var vildt bange, fordi han ville smadre mig, og jeg var ikke en, der slossede, dengang jeg gik ind i en klasse, og det er jeg stadigvæk ikke. Og der, kunne jeg, altså der var jeg virkelig, virkelig bange for at skulle tæsk. Øh, så hele min krop, den rystede og frøs, og så, jamen, så, så var der bare fri passage. Var der hvad sagde folk? Altså, hvad sagde du selv? Det hvad gjorde du det selv? Altså, så blev det her... ham der slæbt ud forhåbentlig, voldspsykopaten. Ja, og hvad sidder, sidder du tilbage der? Ja, Tistråd. Nej, nej, men så blev fremlæggelsen stoppet. Så blev fremlæggelsen ja. ja, ja. <laughs> stoppet. Og så siger min lærer: Vil du ikke lige komme med ud, og så kan vi lige snakke om, hvad der lige er sket? Og så sidder jeg bare. Ja. Altså, jeg kan ikke lige rejse mig det endnu. <laughs> Held, heldigvis. Så havde jeg træningsbukser på nogle mørke nogle, så man kunne ikke se, der var piss, men jeg kunne, altså det var vot. Det var sådan så meget, har stået i et skybrudet. Okay, i så et det kriter. var ikke sådan at det røg ned øh, igennem benet. Det forestiller jeg mig nu, og så ned i, altså ud på gulvet også. Der lå ikke tiss ned under nej, nej, nej, nej, Heldigvis min nylonbukser, de havde opfanget det hele. Nylon? Nej, det må være været. Ja. Altså nylon, det opsuger sig ikke så meget føler jeg. Men hvis der havde været Nå, sådan en god bomulls nike du har siddet i, så har det nok været tung, men til gengæld fuld af tiss og ikke noget på gulvet. Ja. Jamen, jeg bliver bange. Jeg er måske altså, jeg er måske lidt en bange buks, når det kommer til stykket. Altså. Det er også bedre, end at slås. Det er faktisk bedre. Ja. Jeg vil sige, at det er altid bedre at tisse i bukserne, end at slås. Det vil, vil jeg støtte 100 op om. <laughs> også bare for at sige, at hvis, hvis vi to skal se et fodboldkamp nede i San Paoli igen, så er det ikke mig, du skal stå ved siden af, hvis de fans vil op og smadre os. For jeg vil bare stå forstenet og over hjørnet, og så bare tisse. Det ved jeg godt. Det jeg ved, kunne da, gøre noget. Der tror jeg, at vi begge to var klar over, at altså, ja. den tog jeg. Ja stændigt skulle ja. komme til stykket. Ja. <laughs> jo, jo, jo. Så tog jeg den. Ej, det minder mig virkelig også om en gang, da jeg, jeg tror også, jeg har gået, jeg har måske gået syvende eller sådan noget her. Ikke? Faktisk mm. en af de, de, de gange, der popper sådan mest op i hovedet på mig nu, når vi taler om at være bange. Øhm, hvor at, øh, jeg var hjemme med min øh, daværende veninde Nønde, øh, mm. Og, øh, og vi, ja, vi er mange gode minder sammen med Man skal til at sige, ja. det er altid Nønde. Ja. <laughs> og, vi, øh, og, og, og vi ligger op på hendes værelse ovenpå. Og vi, øhm, vi havde bare sådan en periode, hvor at vi var så trætte af, at, at, at vi aldrig var ude og lave nogle seje ting om aftenen. Du ved, lige den der, hvor man er ikke rigtig vokser, man er ikke rigtig barn, ikke? <laughs> uh, uh, no. men, men vi lå altid derhjemme, så hørte vi altid Radio 100, kan jeg huske. Og så hørte vi Night Fever. <laughs> og så sådan, når klokken var 12, så synes vi, det var sejt nok Så kunne, så kunne vi lægge os til at sove Men inden det, så skulle vi holde os vågen Uanset, hvad træt vi var Koste, hvad det kostede vel Fordi det var øh, taberagtigt At gå tidlig i seng i weekenden Åbenbart, synes vi På trods af, at vi begge havde ja. hest Og vi skulle op klokken fem Og ud og blive øh, ud og jeg ved ikke, hvad, ikke Altså, det var så sygt Men vi lå bare der Og så havde vi sådan en ting, vi også gjorde Vi, vi ringede, så havde Nynne øh, et, et, et hamster, der kunne synge Man kunne trykke på Og så dansede den Og så sang den If to send friend, Go. Den brugte vi til at lave telefonfis med de drenge, vi synes var lækre, for eksempel. Så kunne vi ringe til dem, og så sad vi og trykket på det der marsvin, og så sang den, den der sang, og dansede sådan en anden dans og så lå vi og fniste. Det var ligesom det, vi fik aftenen til at gå med. Og jeg kan huske, at vi, øhm, at vi på et tidspunkt faktisk nok samme aften havde været ude øh, og spørge Nynnes mor Katja, om vi måtte tage op på tanken og mødes med nogle drenge. Mm. Og så kiggede hun på os, og så sagde hun, nej, I skal ikke til at rende rundt op på tanken og alt muligt med nogle drenge nu. I kan ikke gå ind og se, se fjernsyn på værelset. Ja. Og så var vi sådan, nej, men, vi er bare sådan nogle tabere, vi, må vi ikke nok også komme ud og hænge lidt ud op ved tanken og sådan noget. Og så kigger en på os, og så siger hun sådan, det her har jo ikke noget at gøre med, at min frygt, kommer bagefter. Det her er bare en sjov anekdote, som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Så kigger hun nemlig på os, og så siger hun, ej, piger, I jo ikke taber. <laughs> så er der stille lidt. Så kigger hun lige op igen. Så smiler hun, og så siger hun, det er i hvert fald ikke på den måde. Det vil jeg bare aldrig nogensinde glemme, men vi stod bare der. Ikke? 13 år gamle, eller 14 år, eller hvor gamle vi var, og var bare sådan altså høj, ranglet, bebumset piger med togskinder og, og, og, og heste på værkene, og var sådan, hvad helvede. At du sidder og siger, at, du, at det er meningen, du skal støtte os. Du skulle da ikke sidde og sige, at vi er Det var, altså sådan, vi, jeg kan bare huske, at vi gik ind, og det var ligegyldigt, om der var night fever, om der var et tyngle marsven, eller om klokken den var 12. Vi gik i seng. Der, der var, var ikke noget, der den aften. Okay. Men øh, det, der så skal vise sig at ske lidt senere på aftenen efter vi ligger der i mørket, det er, at vi kan høre sådan nogle bankelyde og vi kan, altså vi, vi, vi, jeg vågner lidt, og jeg så måske ikke helt, jeg lå og, mig. og så mig. År, jeg var en taber, åbenbart, sagde Nynnes mor, og var <laughs> ked. Og så sådan, kan jeg høre det, der banker noget, og så sådan, øh, prikker Nynne på skulderen, og hun vender så om, og siger, jeg kan også godt høre det. Og så er vi sådan, hvad helvede er det? Det er nat. Hvorfor yeah. er der noget, der banker? Og det bliver ved, og vi sådan, Nynne hun har sådan en lille fransk altan, og, og, og vi, vi, vi tror jo, der står en derude og banker på at være ind. Altså, du ved sådan, jeg mm. kan huske, at mit hjerte hamrer. Det stikker i mine fingre. Og vi sidder og begynder at råbe sådan, Finn, Katja! Sådan, <laughs> Finn, Katja! Yeah! Vi tør ikke gå ud af sengen. Det er også det der sådan, totalt barnede noget. Sådan, døren er lige der. I kan flygte ud af døren, men det tør vi ikke. Vi skal sidde oppe i sengen. Vi skal slet ikke stikke bydrene ud på sengen. Men. Yeah, yeah. Og vi råber, og vi skriger. Og den der banken, den der bare hårdere og højere. Og vi sådan, hvad skal jeg nu? Og, og så det sidste så tager vi hinanden i hånden, ikke? <laughs> og så flygter vi ud af den der soveværelse, og sådan ja. løber ud og, sådan og råber stadig, sådan, Mor, far, find Katja, ja yeah, sådan noget. Der står mm. en, der vil ind og sådan noget, ikke? Altså skal sige, at den der franske altan var den var en centimeter bred. Der kunne ikke stå nogen derude af ham. vel? Men det, altså sådan, det, det er fuldstændig vanvittigt at tro, at der kunne stå et, et menneske derude. Ja. Ja, nej, men alle var gået i seng, troede vi. Så kommer ja, vi så nedenunder. ja. Og, øh, og, og, og, og, og der kommer ikke nogen ud, og det viser sig at finde, jeg han er sikkert nede ved min far og får en øl eller et eller andet. Og Katja, som så var hjemme for at passe på os, hun, vi kan ikke finde hende. Indtil vi, vi, vi går rundt i huset, og så ned til systuen, som er det, det rum, der er under Nynnes soveværelse, så <laughs> Katja derinde, så hun blev hun blevet låst ind <laughs> Så Nøj. døren ind til sygestuen går i baglås, Som står med et kosteskab og banker op Nøj. i luftet til Maja Nønne. Og det er det, vi kan høre. Så for at komme ud, fordi hun ville prøve at vække os, så vi kunne lukke ja. ud af sygestuen udefra, fordi døren er gået i baglås. Så hun skulle ind og, og sidde og lidt, øh, Nønnes mor. Og så i mellemtiden, så er døren gået baglås, og så er hendes øh, taberdatter og hendes taberdatters veninde ligget og sår om på. Hvor det også bare er ærgerligt. Altså, det er taberne, der kommer og redder Nynens mor nu. Nå, hvad så? <laughs> Ej, Ej, nej, nej. Jeg kan bare huske, at vi, altså, i, i, i de der minutter fra, at det begynder at hamre, til vi får løbet ud af værelset, til vi opdager, at lige pludselig er der ikke nogen i resten af huset. Vi er alene, og der er noget, der banker. Alle de ja. tanker, jeg forestiller mig med screenmasker og morder og voldtægtsudbrydere og monstre og spøgelser og ånder, og jeg vil ikke, være jeg kom igennem. For så finder ud af, at det er der er låst inde på sygstuen og står og banker op i loftet, men kan det. er det er så vildt, hvad man kunne forestille sig som barn, men også bare den dag i dag, fordi at... <tøk> Jeg kan huske, at da jeg, også var, da jeg var yngre, både jeg med mine, mine, mine forældre, når jeg så lå der i min seng og skulle til at sove, så var der mørkt inde på, inde på mit værelse, men så ude øh, i køkkenalrummet, hvor vi sad og spiste, der var der lige lidt belysning, hvis jeg nu skulle op tisse, så jeg gik ind i ja, en væg eller faldt over et eller andet. Men når jeg så skulle til at sove der kl. 23 om aftenen, så kunne jeg bare ligge og forestille mig, hvilket sindssygt ansigt og hvilken lille dukke, der vil komme kørende på en eller anden cykel forbi øh, den der døråbning der. Og sådan, det var jo ikke, øh, altså det var ikke en flinke dukke, det var altid et eller andet, jeg forestillede mig med der nu kom der sådan en lille dæmon pige hen, og så kunne hun dreje sit hoved 360 grader rundt og komme ind og altså dræbe mig. Og jamen, jeg var, altså, den, den mindste lyd kunne sætte gang i den største fortælling oven i mit hoved om, hvem er der vil komme ind og dræbe mig den her mandag aften. Og det resulterer jo så i at sige, at jeg nærmest, indtil jeg var sådan 13-14 år gammel, sovede mine forældre, for jeg var bare så bange, for at for der skulle komme nogen og slå mig ihjel. Altså, ja, jeg var, jeg var bange som barn. Men, men altså, det der forstår jeg, forstår jeg virkelig, virkelig godt. Sådan har jeg det både i dag, men sådan havde jeg det også. Altså, det, det kan jeg ikke huske, om jeg har snakket om før, men jeg havde jo også en madras inde på mit værelse, som jeg øh, brugte til at sove inde ved mine forældre, sådan hele 9. klasse nærmest. Så når mørket var faldet på, og mine brødre var, var gået i seng ovenpå, og ingen ville opdage ja. det, så kom jeg da læssende ind. Øh, eller noget, der fik lov at sove nede, nede sådan, øh, øh, under mine forældres seng på den der madras Fordi jeg også var bange for, at det var sådan, jeg var aldrig så bange for, at der var nogen, der skulle slå mig ihjel. Jeg var bare sådan sygt bange for at se ting. Ja. Eller sådan, du ved, netop, altså sådan, se et eller andet ansigt i mørket, eller, altså, altså det, det, det, det er så nøjeren, og det er jo stadig det, jeg er bange for den dag i dag, efter Simon og jeg blev til Hamburg, for eksempel. Ja. Så, så døren ind til vores soveværelse, den har sådan nogle øhm, glaspartier i, som er sådan melerede, så du kan ikke sådan se igennem, men du kan se skygger. Mm. Altså du ved sådan, så hvis der er lys, lidt lys udgang, og der er helt mørkt på soveværelset og der så gik en forbi, så vil ja. du rigtig nemt kunne se det. Og det resulterer jo i, at jeg nogle gange ikke tør at ligge med hovedet på hovedpuden. Simon han sover jo sådan her. Han går ud som et Han er jo ikke bange for noget den mand. Han er jo ikke bange. Han altså sådan, han er, han tror ikke på spøgelser, han tror ikke på djærestykker, han tror ikke på onde, han tror ikke på dæmoner, og han er ikke bange for noget, for han er altid sådan, ej, jeg kan klare alle, jeg er så stor. Det er spærk, fordi spærk. han er to meter høj. ja, men ja. det er også det jeg skulle til at sige, Det er jo klart, man ikke er bange. Se, så så så, så har han så en kæreste der er bange for alt til gengæld alt <laughs> alt alt alt. Og og, og og jeg kan så ligge om aftenen jeg er også tit lidt svært ved at falde i søvn, og så kigger jeg over for det der glasmontre og så kan jeg freak fuldstændig ud, også selvom siger mm. derinde også selvom Anton du du er der. Så, ja. så er vi nødt til at bygge sådan, nogle, øh, øh, sådan en lille mur op af puder, der gør, at jeg slet ikke, uanset hvordan jeg ligger, og vender og drejer mig i sengen, kan få min øjne over på glasmonstret, fordi så kan jeg ikke sove det er det samme, selvom at vi lige er gået i seng, jeg er sådan en, der tisser rigtig meget, jeg skal jo altid tisse, og så øhm, har jeg måske lige tisset af, så er jeg gået ind i sengen, og så går der tit et kvarter, så skal jeg bare ud og tisse igen, det kan også godt være sådan en, mm. en, en lille angstting, tror jeg. Men, men, men så, så har vi jo slukket alt lyset, undtagen øh, ude øh, for enden af vores lange gang, neden den anden ende af, hvor vores soveværelse ligger, Ligger. Ja. <laughs> ligger. Der, øh, der er der nemlig også en glaspartis -dør ind til stuen, og inde i stuen har vi altid en lille lampe, der står tændt ud til vejen. Og den giver det der, når jeg en skyggelys igen. Ikke? Så der løber jeg også altid den halve meter, der nu er fra vores soveværelse, ind til ud til badeværelset. Og der kan jeg også bare ja. mærke, hvordan mit hjerte hamrer. Alt kribler i min krop, og det er, sådan, det er liv eller død, det ja. her. Ja, det er liv det, eller fucking død. <laughs> og jeg skal ikke trække ud toilettet, om der så stinker af urin næste morgen i resten af huset, så det sådan, sådan jeg trækker ikke ud, jeg rører ikke den knap. Den vækker alle de onde monstre og skygger og Jamen, dæmoner i huset. Det er som om et høje lyd når det er helt ja. stille, ah, det bliver meget mere voldsomt. Det bliver ja. meget mere voldsomt. Men jeg gør det ikke fordi jeg, jeg ved ikke hvem jeg vækker, men jeg vækker et eller andet. Og det er det samme jeg har det også med hvis jeg vågner om natten og klokken er tre, Det har jeg gang set i en gyserfilm det der hvor alle monsterne bliver vækket til live. Mm. så fucking bange, altså. bange. Ja, men, ja, men det der med mørke altså jeg det, jeg, jeg tror, der hvor det var slemmest, det var, øh, det var da jeg var sådan noget 14-15 år, der var, jeg, øh, der, altså, der var jeg tit til lagen sammen med alle mine bøjs. så når vi var hjemme ved mig øh, og skulle en sodavand, øh, der skulle man så hente det over i vores garage. Og når den så blev over 12, så var det jo mørkt overalt, og havde slukket lys over det hele, fordi mine forældre var gået i seng. Og der kan jeg bare huske, at hver gang jeg så skulle hente de her sodavand, så kiggede jeg altså over lige på min, øh, på min kammerat, som jeg havde øh, ja, inviteret, og var sådan, Vil du med ud sodavand? Og så kigger sådan, nej, jeg kan ikke bare gøre spillet klar imens. Ja. Og så var jeg sådan, jeg, jeg kan jo ikke sige, at sådan, det er fordi, jeg er bange. Ja. Så mig øh, går ud øh, af værelset, lukker døren, og da døren var så lukket, så sprinter jeg bare over hende ja. af de her sodavand, kigger jeg ikke, hvilket det er, om det er en dansk nej. vand, fucking lige meget, ja. så må jeg drikke den en dansk vand. Bare tilbage igen, så computeren, og så bare... Ja. <laughs> sådan, lad os, er Det okay? <laughs> Hvad skete derude, der ude i den garage? Ja. Det er fint, det er ja, fint. Ja, du slet ikke tænkt på. Nej, det er virkelig, virkelig rigtigt. Sådan, det, jamen, det, det er sygt, men det der med at løbe, det gør jo kun, at man bliver mere bange, fordi så tror kroppen fandme, at der er rigtigt, at der er far på færre, når og man også begynder sådan at reagere ængsteligt på sine ængstelige tanker, ikke? Mm. No. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Jeg, hvad hedder det, um, jeg kommer helt til at tænke på, hvad jeg ellers egentlig er bange for. Der er mørke, og, altså dæmoner, ånder, spøgelser og sådan noget. Det har mig altid. Så er der for eksempel en, en, en lidt irrationel ting, som for eksempel, når jeg i bad. Når jeg er i bad, så uh, sætter jeg aldrig min fod oven på resten ud i badet. Det kan Hvorfor? jeg ikke, det kunne jeg ikke drømme om. Jamen, det er også en, en frygt, jeg har. Jeg har sådan en, en, en form for altså, rest. Altså, du er bange for at skylle ud, eller hvad? Nej, nej, nej, nej. Jeg er for, jeg kan lige så godt sige, hvad det er. Forestil dig en rest i badet, ikke? Og så ne når din tær, de står oven på resten, så buler noget af tærne jo ned i de der huller i resten. Ikke? Mm, det kan du godt se for jo. dig, ikke? Min største frygt, eller i hvert fald en af de tusinder af frygter, jeg har, det er, at når huden den buler ud i resten, så kommer der en rotte nede fra kloakken op og ser de der huddutter i resten, og så spiser dem. Jo, og jeg har tænkt på det lige siden jeg var barn, det er simpelthen Men. det mest friste for en rotte nogensinde at se hud trykket ud i tuber, det er jo små pølser i resten jo. Og så de der rottetænder, der er skarpere end, Jeg har jo hørt, at du ikke engang kan mærke, hvis du bliver en rotte, fordi dine tænder er så skarp. Så det er jo på den gode side meget rart, men på den anden side også fucking nøgen, så ved du ikke, hvor meget din, din tærne når at spise igennem resten, mens du er i bad, fordi du kan ikke mærke det. Altså, der er man, så skarp altså... som puster skød kniv. Ja, helt præcis. Din far ja. altså, som der bliver kaldt puster. Men øhm, det er for eksempel en ting, jeg er bange for. så altså, i min nu, okay, hverdag. Nej, nej nu, nu, nu... Altså har du set det her nogle steder? Har du set det nej. her ske? Nej, nej. Nej, jeg har aldrig helt hørt. Det, det er en tanke, jeg har haft i mit hoved så langt tid, jeg kan huske, lige sådan jeg var barn. Jeg sætter bare ikke de fødder på resten, og det er kun dumme mennesker, der gør det. Du aldrig, hvor meget fod, du har tilbage efter badet eller? Det mener jeg. Okay, så nu, nu bliver jeg simpelthen til at spørge noget. Har dig, Simon, nogensinde gået i badet sammen, hvor du så tænker, hvad, hvad laver du? Lige om lidt, der bliver din fod spist. Nej, fordi for det første så synes jeg, at det er noget overreklameret piste det der med at gå i bad sammen. Jeg har aldrig helt forstået det. Det er ubehageligt. Den ene står og fryser, og den anden står og tager alt vandet. Og altså, altså, der er jo ikke der er aldrig rigtig plads. Og udover det så er Simon som du også selv var inde på før, et meget, meget, meget stort menneske. Og vi har forskellige temperatur, øhm, hvad hedder det? Altså, jeg kan godt lide at brænde mig, så jeg er sådan skål huden, rød på ryggen. Simon skal gerne øh, have det er koldere end koldt. Så vi går ikke ja. i sammen, så det er faktisk ikke... Altså det har vi måske gjort en gang, dengang vi var simpelthen fuldstændig nyforelskede og synes at det også var skønt selv. Nej, nej, men jeg... Jeg skulle også til at sige, øh, altså at gå i bade sammen det er kun noget der er fedt på film. Altså ja. det er ikke som det er på film også i virkeligheden. Badekar, ikke? Det er det samme Nå. med badekar. Det er jo også en forfærdelig fucking Nå. Nå. Nå. ting, så det, er det der med sådan det kan aldrig blive perfekt tempereret. Der er aldrig plads engang til en selv. Så og ligger man, det man ikke der godt. og man ikke godt. Nej, man gør ikke. Så... Og man, så, når man endelig kommer ned efter man har stået der og stukket en to og en finger og en arm og sådan noget ned og alt har været ved at smelte. Og man så endelig kommer man ned, så ligger man bare kampe fucking sveder noget det der vand, mm. synes jeg. Og så går der lige nøjagtig fire sekunder, og så begynder man at fryse. Og så begynder man at opdage, at man ligger der i sit eget skidt, <laughs> og ej, ja, ja. det er også noget pis, altså. altså jeg vil sige, at <clears throat> altså, jeg har også de der frygt i dag, hvor jeg kan sådan, køre en tanke rigtig meget op over mit hoved, ikke lige når jeg bad, men det er faktisk noget med vand at gøre, fordi at den kommer altså, når jeg ligger på en strand øh, og kigger ud i horisonten. Så tænker jeg altså sådan, men, hvornår, altså, hvornår kommer tsunamien? Hvor, ah, ja. Hvornår kommer der ligesom en tsunami, og ødelægger den her Og jeg ved også godt, det er lidt en mutkælder, når jeg sådan ligger i... Ja, har været i at lande, jeg rute, ruders, med en drink, og så bare tænkt nå, jamen, øh, hvornår kommer der en, altså, en tsunami, og smadrer alt... Og hvad vil jeg egentlig gøre? Så begynder jeg sådan at tænke på flugtroller, Jeg kunne sådan kigge op i lejlighed, og skulle jeg måske løbe deroppe, eller skulle ligge under en sten, eller skulle jeg prøve at bygge et sandslot, og så ligger under det, eller sådan under læggestolen. Og så har jeg også tænkt sådan sådan, okay, gider jeg overhovedet at leve, hvis der kommer ja, en tsunami? Op. Er det ikke? Nej. Nå, nå, nå, nå, nå, Ej, men, virkelig nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, så vågner jeg alligevel op til, at alt omkring mig er fuldstændig ødelagt, og, og, og, og så får et traumatisere en liv, ja. det vi ja. er. Jeg synes, at vi skal aftale, at hvis du ligger på rot, og så der en dag kommer en flodbølge, så vil det være dejligt, hvis du klatrer op i et træ og prøver at redde dig selv og dem, der var omkring dig. I stedet ja, for at dem, løbe de rigtige flugs ud i døden. Det vil være, <laughs> det vil være rigtig dumt. Ja. Jamen, det, vil det. det det. vil det, være sådan et ja. ja. Patrick søstjern Det føler jeg, for så han Bob. <laughs> det vil virkelig bare være. Nøj! Yeah. <laughs> Nøj. <laughs> Oh, no. Nej, nej, nej. Men det er jeg har faktisk. Altså havet er jo bare nøjeren Havet er jo min sådan, ultimative sådan, nøjeren ting. Jeg har jo en, blandt andet. Altså, et, det er så ikke havet, det søger. Jeg bader ikke i en sø. Det kunne jeg aldrig finde på. Det, det, det, er, Nå, det er noget af det mest nøjeren i hele verden. Et, fordi der findes noget, som jeg synes er lige så nøjeren som det med resten Og mine fødder. Det er fisken en gede Geder er så fucking nøjeren De er mere hyggelig end har jeg. Altså, nej, jeg, jeg skal ikke at sige, hvad som en hej? Nej, nej, nej. For mig der ja. er geden, det er også fordi en hej, det er sådan lidt ligesom en drage eller sådan noget. Jeg føler ikke, altså, du ved, det er ikke noget, jeg sådan frygter. Jamen, altså, det kommer jo ikke i det danske farværende, eller i en sø, for den sags Men en nej, gede, en den ved du bare ikke, hvor kommer fucking lurene fra. Og den, den er jo aggressiv. Det er jo heller ikke nødvendigvis alle hejer, der er det. De, de hygger sig jo bare ind, så de bliver sultne. Gede, de angriber jo. <laughs> Jamen, det, det tror jeg faktisk er rigtigt. Jo, det er sådan okay. det hænger det sammen med det. Og geder, de har de der indadvendte krogtænder, så hvis de først bider dig, så sidder de fast på dig. Og hvis du så trækker din fod til dig, når du svømmer rundt, så mister du al huden rundt om tærne. Jo, lidt Men ligesom må lige med, med noget det med, med Råt. Gedder... Jam, det Så Men må har, har, noget, du, har, har du, du dine fodtænder? Ja, har det, du set det har jeg, fordi jeg ja, du drømmer ikke om hvor mange YouTube-videoer jeg har set af geder. Plus nogle gange, når der står folk og fisker, når der står små drenge og fisker nede ved søerne i København, så fanger de jo også geder og lægger dem ud igen. Og jeg har set flere drenge dernede blive bidt af gederne har sorg på fingrene. Jeg sidde, når, når det sker, sætter jeg mig altid på en bænk, og så sidder jeg og kigger, hvis det er meget fascinerende. Altså med fiskning Det er jo ja, ja, altså det det Altså det er ikke... Det er, man spørger ikke med det. Det gør man altså ikke. Så en sø vil altid nogen som bade i. Havet er også nøjeren. Altså, men, altså sige, jeg, jeg tror jeg er mere bange for at og øh, altså bade i havet med hajer. Eller har du nogensinde tænkt på når du på sommerferie og så ligesom at øh, ligesom lægge sig op på en af de der baderinge eller sådan en madras og så bare flyde ud i horisonten? Øh, nej, nej, nej. Så, så jeg kommer ja. ikke i sådan en situation. Altså, jeg sætter mig ja. i selv. Jeg vil aldrig ligge på en, en badmadras. Det gør jeg en pool. Luk pool. Ja. Hvor jeg ved, ja. hvor dybt der er, hvor bredt der er, og der er hvad der ellers ligger dernede. Nej, men jeg vil jo aldrig Forkæren lægge ja, ja, og en frø, og, og, en, og en orm, og, og, og pis også, men på en meget lille areal. Men, men, øh, men nej, nej, jeg ligger ikke på sådan nogle baddyr ude i havet. Der går jeg ud, og så dypper jeg mig, og så går jeg op. Ikke så jeg ligger på plasker rundt ude i havet, det kan jeg ikke lide. Altså, grund du er en lille døber men det er også min, altså det, det, det, min, sådan, det, det, det er det værste scenarie jeg overhovedet kan forestille mig. Man kan huske, at engang så sådan nogle dokumentarer, der kom sent om aftenen, inden man skulle op og i skoledagen efter. Øh, sådan noget med, hvor de ligesom rekonstruerede øh, katastrofeting, som forskellige mennesker havde været ude for. Der var en mand, spørg mig ikke, hvordan han havnede der, fordi det kan jeg ikke huske. Der var havnet mm. ude i et eller andet kæmpe ocean. Man rød ud af en helikopter eller et eller andet. <laughs> um, Jamen, han må jo han var kommet op fra himlen jo, så han må jo være, ja. så altså, for det ved den faldskærmsudspring, der var gået galt eller sådan noget, men han, lige pludselig var han i hvert fald landet midt, midt, fra Grøn midt Grøn ude. Ikke? Ja, det var, mm -hmm. nok, det var nok lidt længere væk. I havet, og så lå han der, og der lå han i hvad, sådan noget 48 timer. Og så fortalte Ej. han ellers om, jo, og holde sig selv i live, holde sig selv oven vandet, holde sig selv vågen. <laughs> men bare sådan, det er det, det, lidt af det, men prøv at overveje at ligge der, og så bare ikke vide, hvor mange hundrede, af hundredvis af meter af uendeligheds, mørkt dyb, der er under dig, jeg svager. Det er det mest nøjeren, jeg overhovedet kunne få. Ogskyld, lå han ude i havet, som bare sådan, han kunne ikke ligge på noget? Han flød bare? Nej, nej han havde ikke noget. Han lå bare der. Og så fortalte han nemlig om, så så man, så blev det rekonstrueret, at han sagde, at det værste, der var sket, det var hvis, da der var kommet en eller anden flok af sådan nogle øh, gobbler, men sådan nogle elektriske vandmænd, eller sådan noget. Så ja. han bare havde fået sygt meget, øh, var blevet fuldstændig brændt, mens han lå der og sådan. noget. Nej, hvor må det være forfærdeligt også bare. sådan tanke om men, at vide, kommer man nogen videre herfra, eller skal jeg ligge her og bare? Kommer der en valn om lidt? Kommer der en bækhug om lidt? Am, kommer der oh, en kæmpe blegsput op for havet? Kommer der? Nej, jeg mener det seriøst. Der havde jeg bare begyndt at drikke saltvand ind til at øh, falde til bunds. Det mener jeg. Men jeg havde ikke kunne være inde i mit hoved. Altså sådan, jeg, jeg, havde, jeg havde jeg havde ønsket at der ville komme en hej og spise mig. Der havde jeg været dig, med du snarere Der havde været sådan det her. Jeg bliver aldrig mig selv igen efter det her anyway. Jeg tror faktisk heller, at jeg vil spise en hej, end jeg vil drukne. Min, min, altså min ypperste frygt det er jo at drukne. Så jeg vil helt klart for, altså foretrække hejen. Hvis jeg kunne vælge hej... Ja, okay. Men, men, men bare for at være enig med dig. Altså sådan, man vil i hvert fald hellere få ind det, end man vil ligge 48 timer ude i det der hav ja. Og ikke vide, hvor mange ja. monstre, der svømmer rundt <laughs> under en. Det er, sådan, det, er, det, er det ultimative jamen, ud det, mest udover det, du udvikling. ved ikke, om du skal ligge her i 48 ja, du... du skal du skal timer. Nej. Eller... Eller om du nogensinde kommer op, altså ser en, nej, nej, nej, puh, jeg får helt ondt i maven. Ærlig, jeg får helt ondt i maven, bare jeg tænker på det, jeg kan slet ikke have det. Så det er så fucking uhyggeligt, altså. Det kommer, ja. Jeg lover dig, jeg lover dig, det kommer ikke til at ske for dig. Det ved du da ikke, om jeg skal udspringe i faldskærm et eller andet sted for et tidspunkt. <laughs> men det skal du ikke. Det skal du ikke. Nej, det skal jeg så faktisk men, nok men, af, af, af helt samme grund. Men ikke? ved du hvad, det kan da godt være, at det er min 32-års fødselsdagsgave til dig. Det er da en <laughs> faldskærmsudspring. Du skal ikke bede om skal ikke nu skal jeg til gengæld, øh, hvad hedder det, ud af tidslæsses, og øh, jeg vil ikke tænder. Ja, hvorfor? Nå, så jeg tror, du kan få den der dårlige smag væk i din mund. Nå, nej, den er ikke nu. Det er jo hvad væk, er det, at, at du et nyt. Lækkert pure mint fresh. Der Ej, lad var med det. Twunking med gum, med det. sukkerfri, boblekugle cool mint, te. Det er jo også for sygt seriøst. Det, det er faktisk måske ikke på listen over ting, jeg synes det er uhyggeligt, det her. Bubble cool mit mint, mint te, Altså... Ja. Det lyder også noget, der kunne dræbe dig stille og roligt indenfra. Det der. Jeg tror, jeg Men også, der gang, øh, det her. håber jeg selvfølgelig ikke, det kommer til at ske. Det vil være trist. Ja, det vil det da. Det ville være en trist dag for os alle. Nå, jeg skal tisse. Lasse, tak fordi du den. ringede, og det var hyggeligt at tale med dig. Vi ses. Hej. Hej hej.